Майбутнє – це було все, на що Емма могла спромогтися зі свого боку. Тепер набагато важливіше було виявити увагу до Джейн Ферфакс, яка втрачала свої життєві перспективи, тоді як Гарріет їх набувала. Її прийдешній від'їзд на роботу залишав мало часу для тих мешканців Гайбарі, які бажали зробити якусь добру послугу. Тож таке бажання виникло і в Емми. Ніколи раніше не було їй так соромно за свою колишню непривітність. І тепер ту ж саму людину, яку вона стільки місяців ігнорувала, Емма готова була щедро осипати всілякими виявами поваги і співчуття. Вона хотіла принести їй хоч якусь користь, продемонструвати, як високо цінує її товариство та виявити послужливість і вічливість. Емма вирішила будь-що умовити її приїхати на день до Гартфілда. Щоб спонукати її до цього, вона дісла їй записку. На це запрошення відповіли відмовою, причому в словесній формі. Міс Ферфакс почувається надто погано, щоб писати. А коли того ж ранку до Гартфілда завітав містер Перрі, то виявилося, що Джей не бажає нікого приймати взагалі, хоча він і зайшов до неї супроти її волі. І що сильний головний біль та нервова лихоманка, від яких вона страждає, Змушують його сумніватись у її здатності виїхати до місіс Смолдріч у зазначений час. Схоже було, що здоров'я її наразі розладналося повністю. Абсолютно зник апетит. І хоча не було ніяких тривожних симптомів легеневого захворювання, котре можна було вважати спадковим у їхній родині, все одно містер Перрі сильно за неї хвилювався. Він вважав, що на її долю випробувань випало більше, ніж вона могла витримати. І вона сама це відчувала, хоча й не бажала визнавати. Схоже було, що в неї нервовий зрив. Містер Перрі не міг не зазначити, що й теперішня домівка була несприятлива для людини, хворий на нервовий розлад. Джейн змушена була завжди перебувати в одній і тій самій кімнаті. А такого, на його думку, не мало бути. До того ж, її тітонька, незважаючи на те, що вона його давня приятелька, не є найкращим компаньйоном для хворої з такими симптомами. Її турбота й увага сумніву не підлягають. Навпаки, вони є надмірними. Він побоювався, що ці турбота й увага більше шкодять міс Ферфакс, ніж допомагають. Ема слухала його з величезним співчуттям. Її збентеження зростало. Потім почала швидко міркувати, що корисного вона може зробити в цій ситуації. Забрати її хоч на годину або дві відтітки, забезпечити переміну місця та повітря, спокійно і розважливо поговорити з нею, нехай лише годину чи дві, і то це пішло б їй на користь. Тож наступного ранку Ема знову їй написала, висловлюючись якомога делікатніше, що вона заїде за нею каретою в будь-яку зручну для Джейн годину, зазначивши, що містер Перрі твердо переконаний у корисності таких прогулянок для своєї пацієнтки. Відповідь містилася ось у такій короткій фразі. Міс Ферфакс дуже втішена і вдячна, але для будь-яких прогулянок почувається надто погано. Емі подумалося, що її послання заслуговувала на кращу відповідь. Але без було суперечити записці, трамтливий почерк якої так виразно демонстрував небажання. Тому вона подумала тільки про те, як би найліпшим чином подолати це небажання приймати допомогу, і з'являтися на люди Тож усупереч супереч такій відповіді вона послала за каретою І поїхала до місіс Бейтс Сподіваючись, що це спонукає Джейн приєднатися до неї Але надаремне Міс Бейтс підійшла до дверця карети, Уся себе, сама чемність. Вона з готовністю погодилася з цією думкою Що свіже повітря стало би хворі у великій пригоді Усе це міс Бейтс обіцяла переказати Джейн Але марно Міс Бейтс довелося повернутися ні з чим. Ніякі умовляння Джейн слухати не хотіла. Здається, що від самої пропозиції кудись поїхати їй стало ще гірше. Ема хотіла побачитися з нею, щоб самі спробувати її переконати. Але не встигла вона натякнути на таке бажання, як міс Бейтс дала зрозуміти, що пообіцяла своїй племінниці ні під яким виглядом не пускати до неї міс Вудхаус. Мабуть, і справді, бідолаша Джен нікого й близько не хоче бачити. Зовсім нікого. Може, хіба що тільки дозволить пустити до себе місіс Елтон. І місіс Коул на цьому наполягала. І місіс Перрі також. Але крім них, Джен і справді нікого не бажає бачити. Ема воліла, щоб її не ставили на одну дошку з усякими там місіс Елтон, місіс Перрі та місіс Коул, які пролізуть у будь-яку шпарину. Не хотіла вона також, аби для неї робився якийсь виняток, Тож скорилась і тільки й зробила, що поцікавилась у міс Бейтс апетитом і дієтою її племінниці, котрі вона так хотіла допомогти. Стосовно цього сердешна місь Бейтс була дуже засмученою та дуже балакучою. Джей не їсть майже нічого, хоча містер Перрі порекомендував поживну їжу. Але все, що вона їй тільки не пропонувала, а з такими турботливими сусідами їм усього вистачає, видається їй несмачним. Діставшись додому, Ема відразу ж покликала економку, щоб та пошукала в комірчині чого-небудь смачного. І незабаром міс Бейтс надіслали певну кількість Ароруту якості надзвичайно високої, супроводжувану запискою з дружніми запевненнями. Через півгодини Арорут повернули в супроводі численних подяк з боку міс Бейтс. Побідулашна Джейн не заспокоїлася, доки його не відіслали назад. Вона не їсть такого. Більше того... Вона наполягала, щоб переказали, що їй нічого не потрібно. Коли трохи згодом Емі розповіли, що бачили, як Джейн Ферфакс прогулювалася луками віддалік від Гайбері того ж дня, коли під приводом нездужання вона так безапеляційно відмовилася проїхатися з нею в кареті, у неї вже не залишилося ніяких сумнівів. Склавши докупи все побачене і почуте, вона зрозуміла, що Джейн рішуче налаштовувалася не приймати ніяких послуг саме від неї. Їй стало сумно, дуже сумно. Їй було неймовірно гірко за людину, незавидне становище якої здавалося ще гіркішим від такої дратівливості, непослідовності дій і явної неадекватності можливостей. Ему глибоко пригнічувало те, що так бездумно погребували її щирими почуттями і визнала недостойною бути подругою. Але їй втішало те, що наміри її були щирими та добрими, те, що вона могла сказати собі. Якби містер Найтлі був утаємничений в усій її спроби допомогти Джейн Ферфакс, чи навіть заглянути її у душу, то він не побачив би там нічого такого, за що їй можна було б дорікнути. Емма. Джейн Остін. Книга третя. Розділ десятий Якось уранці, приблизно через десять днів після смерті місіс Черчилль, Ему покликав донизу містер Вестон, котрий не міг і п'яти хвилин зачекати, і хотів перемовитися саме з нею. Він зустрів її на вході до передпокою і ледь привітавшись із нею нормальним голосом, одразу стишив його так, аби не чув її батько, і спитав. Ви можете зайти сьогодні вранці до Рендулза в будь-який час? Будь ласка, якщо можете, зайдіть. Вас хоче бачити місіс Вестон. Їй необхідно вас бачити. Вона що, не здужає? Та ні, зовсім ні. Просто трохи схвильована. Місіс Вестон могла б приїхати до вас каретою, але вона воліє побачитися з вами наодинці. І ви розумієте, чому? Кивнувши в бік її батька. Хм, тож ви приїдете? Неодмінно. Якщо хочете, то можу й зараз. Неможливо відмовити, коли ви так просите. Але що могло трапитися? Вона й справді не захворіла. Повірте моєму слову, але більше нічого не питайте. З часом про все дізнаєтеся. Це надто неординарна справа. Але тс тихіше. Навіть Емі неможливо було збагнути, що все це означало. З його вигляду можна було судити, що сталося щось дійсно важливе. Але оскільки з її подругою нічого не трапилося, то вона спробувала взяти себе в руки, домовилася з батьком, що піде прогуляється, і незабаром, вийшовши з будинку, попрямувала швидкою ходою разом із містером Вестоном до Рендоза. А тепер, мовила Емма, коли вони відійшли до достатньо далеко від воріт, скажіть мені, містере Вестон, що все таки трапилося? Е, ні, із серйозним виглядом відповів той. Не питайте мене. Я пообіцяв своїй дружині, що все зробить вона. Вона повідає вам про це краще, ніж я. Будьте терплячою, Еммо. Незабаром ви про все дізнаєтеся. Говоріть, скрикнула Емма, зупинившись і заціпенівши від жаху. О, господи, не інакше, як щось трапилося на Брансквік-сквер. Не інакше. Розповідайте, я наказую вам. Зараз же розповідайте, у чому справа. «Та нічого там не трапилося. Ви помиляєтеся». «Містер Вестон, не робіть з мене дурепу. Зважте, скільки моїх добрих друзів перебуває зараз на Брансвік-сквер. З ким із них щось трапилося? Заклинаю вас усім, що є святого, не приховуйте». «Даю слово, Еммо». «Ви даєте слово? Чому ви не кажете слово честі? Чому ви не клянетеся честю, що жодним із них нічого не трапилося? Боже, праведний!» «Якщо справа не стосується нікого з їхньої родини, то навіщо її приховувати, а не розповісти про неї зараз?» «Слово «честі», – відповів містер Вестон вкрай серйозно. «Не стосується. Це не має ані найменшого відношення ні до кого на ім'я Найтлі». До Еми повернулося самовладання, і вона пішла далі. «Ніхто нічого не приховує», – продовжив він. «Вам не слід було вживати це слово». «Фактично йдеться не про вас. Це стосується, як нам хотілося би сподіватися, лише мене. Хм, коротше кажучи, моє любаємо, немає ніяких підстав хлюватися. Не скажу, що це приємна справа, але могло бути набагато гірше. Якщо ми прискоримо ходу, то швидше дістанемося Рендолза». Емма збагнула, що їй доведеться зачекати, і що тепер для цього не знадобиться великих зусиль. Тому вона більше ні про що не питала, а просто задіяла свою фантазію. Фантазія ж підказала їй, мабуть, це щось таке, що має відношення до якихось грошових проблем. Скажімо, стали відомі якісь неприємні факти фінансового становища родини. Щось таке, що виявилося після смерті місіс Черчилль у Річмонді. Її уява працювала дуже активно. Можливо, йшлося про півдесятка позашлюбних дітей, і бідолашний Френк залишився без спадщини. Такий факт, яким би небажаним він не був, аж ніяк не змусив би її страждати. Він викликав би лише трохи більше, ніж пожбавлений інтерес. «А що то за добродій верхи на коні?» – запитала вона йдучи. Зробила вона це виключно для того, щоб відвернути увагу містера Вестуна, аби той сам не проговорився і не видав таємниці. «Не знаю, мабуть, хтось із родини Отвей». «Це не Френк, ні, запевняю вас. Його ви не побачите. На цей час він уже на півдорозі до Вінзора». «Ага. Значить, ваш син приїздив таки до вас?» «А вже ж! А ви не знали? Ну, нічого страшного!» Трохи помовчавши, він додав, тоном набагато стриманішим і серйозним. «Так, сьогодні вранці приїздив Френк, аби спитатися, як ми почуваємося». Ішли вони швидко і незабаром були в Рандолзі. «Ось, серденько», – сказав містер Вестон, коли вони зайшли в кімнату. «Я привів Ему, тож сподіваюся, що незабаром тобі стане легше. Залишаю вас удвох. Можете починати відразу. Немає сенсу відкладати розмову». «Якщо я вам знадоблюся, то буду неподалік». Ема виразно почула, як він додав, стишивши голос. «Я дотримав свого слова. Вона ні про що не здогадується». Місіс Вестон виглядала так погано і перебувала в такому явному сум'яті, що Емма знову розхвилювалась. І тільки-но вони усамітнилися, швидко запитала. «Що сталося, Люба, моя подругу? Здається, щось дуже неприємне. Скажіть же мені невідкладно, що саме? Я і так усю дорогу йшла у тривожній непевності. Ми обидві боїмося тривожної непевності, тож звільніть мене від неї. Розкажіть про вашу біду, і вам стане легше, якою б вона не була». «А ви справді нічого не знаєте?» – трамтливим голосом запитала місіс Вестон. «Чи не здогадуєтеся, моя люба Еммо, що саме ви маєте почути?» «А вже ж здогадуюсь, якщо це стосується містера Френка Черчилля?» «Ви маєте рацію. Це дійсно його стосується. І я скажу вам прямо». Вона знову взялася за свою роботу і, здавалося, всіляко уникала підводити очі. «Він був тут сьогодні вранці». Причому з приводу абсолютно незвичайного. Наше здивування просто не має меж. Він приїхав до свого батька, щоб поговорити з ним, щоб оголосити йому про свою любов до... Вона зупинилась, аби перевести подих, а Емма спочатку подумала про себе, а потім про Гарріт. «Взагалі-то це більше, ніж любов», – продовжила місіс Вестон. «Це заручені, справжні заручені. Що скажете ви, Емма?» Що скажуть усі, коли дізнаються, що Френк Черчилль та Джейн Ферфакс заручені. І не просто заручені, а заручені вже давно. Емма аж підстрибнула від подиву, а потім нажахана скрикнула. Джейн Ферфакс? Боже милостивий, ви не жартуєте? Ви це серйозно? Ви можете дивуватися, відповіла місіс Вестон, все ще вникаючи дивитися на Емму. Вона заговорила жваво і швидко, щоб Ема тим часом змогла прийти до тями. Ви можете дивуватись, але це дійсно так. Вони були по-справжньому заручені, починаючи з жовтня місяця. Це сталося у Веймуті, і цей факт ретельно від усіх приховувався. Крім них, про це не знала жодна жива істота. Ні Кембели, ні його сім'я, ні її. Дивно, що сама я прекрасно усвідомлюю цей факт, але й досі не можу в нього повірити. «Просто не можу, і все!» «А я гадала, що добре знаю Френка». Емма Ледве чула, що вона говорить. Її свідомість поділилася між двома думками. Про її власні колишні розмови з ним, про місферфакс і про бідулашну Гарріет. Деякий час вона тільки й могла що вигукувати і вимагати все нових і нових підтверджень. «Оце так!» – вимовила вона нарешті, намагаючись прийти до тями. Це така обставина, що мені доведеться міркувати над нею цілий день, аби повністю її збагнути Як? Був заручений із нею всю зиму, ще до того, як і він, і вона з'явились у Гайбері, заручені, починаючи з жовтня місяця, причому таємно Це мене образило, Еммо, дуже образило Найменшою мірою це образило і його батька Певну частину його поведінки ми виправдати не можемо Ема трохи поміркувала, а потім відповіла. «Я не удаватиму, що не розумію вас. А щоб зі свого боку зробити все для мене можливе, або якось вас заспокоїти, скажу. Його залицяння до мене не мали того ефекту, якого ви боїтеся». Місіс Весту нарешті підвела очі, боячись повірити в почуте. Але вираз обличчя Еми був таким же серйозним, як і її слова. А щоб ви швидше повірили моїй гордовитій заяві про нинішню цілковиту байдужість до нього, продовжила Ема, я скажу вам більше. Був час на початку нашого знайомства, коли він мені дійсно подобався, коли я почувалася налаштованою полюбити його. Та де там? Навіть любила його. Але якимось незбагненним чином це почуття поступово зійшло на нівець. На щастя, воно таке зійшло нанівець. Певний час. Принаймні останні три місяці мені було до нього зовсім байдуже. Можете вірити мені, місіс Вестон. Ось тако є проста правда. Зі сльозами радості на очах місіс Вестон кинулася цілувати Емму. А коли до неї повернувся дар мови, то вона запевнила її, що ця заява допомогла їй більше, ніж будь-що на світі. «Містеру Вестону, мабуть, теж як і мені, стане легше», – сказала вона. Бо ця новина нас просто вбила. Нашим заповітним бажанням було, що ви покохали одне одного. І ми були переконані, що так воно й було. Уявіть собі, як ви почувалися після його заяви. Я уникла небезпеки. І те, що я її уникла, є просто якимось щасливим дивом для вас і для мене. Але ж місіс Вестон, це ніяким чином не виправдовує його. І я мушу сказати, що він дуже винуватий». Яке право він мав з'являтися серед нас, заручений цілком серйозно, або водитися настільки несерйозно? Яке право він мав на вперті спроби, а вони ж були, сподобатися іншим молодим жінкам, тоді як насправді він належав іншій? Невже не розумів, яке неподобство він коїть? Невже не розумів, що я дійсно могла покохати його? Це варто всілякого осуду. Дійсно, всілякого осуду. Моя люба Еммо, на підставі того, що він говорив, мені здається, що а як вона могла терпіти таку поведінку? Гідне всілякого подиву самовладання, спостерігати за безперервними залицяннями до іншої жінки, просто в себе на очах і мовчати. Таку незворушність я відмовляюсь і розуміти, і поважати. Еммо, між ними були непорозуміння, і він відверто про це сказав. У нього не було достатньо часу на детальні пояснення. Він пробув у нас лише чверть години. До того ж, стан сильного збудження не дав йому можливості цілком розпорядитися навіть цим часом. Але про те, що між ними були непорозуміння, він сказав цілком конкретно. Саме ці непорозуміння і спричинилися до нинішньої кризи в їхніх стосунках. І непорозуміння ці були, скоріш за все, викликані його недостойною поведінкою. «Недостойна поведінка? О, місіс Вестон, це надто м'яко сказано. Куди гірше, ніж недостойна. Цією поведінкою він так себе принизив, просто впав у моїх очах. Це не гідно справжнього чоловіка. Дета горда цілісність натури, те суворе дотримання принципів і правди, та зневага до хитрощів і ницості, котрі справжній чоловік мусить кожним своїм вчинком демонструвати все своє життя». «Та ніж, бо шановна Еммо, тут я мушу стати на його бік. Бо попри його неправоту в цьому випадку, я знаю Френка достатньо давно і добре, аби заявити, що він має багато, дуже багато добрих рис. І... Боже, милостивий!» – скрикнула Емма, не звертаючись безпосередньо до місіс Вестон. «А місіс Смолріч Ще трохи і Джейн доведеться їхати працювати гувернанткою. Що означає ця його жахлива байдужість?» Допустити, щоб таке трапилося? Допустити, щоб вона навіть подумала про таку роботу? Він про це нічого не знав, Емо. Стосовно цього звинувачення я його повністю виправдовую. Це було її особисте рішення, про яке вона не повідомила йому, або принаймні не повідомила так, аби він у це повірив. Він сказав мені, що до вчорашнього дня перебував у повному невіданні щодо її планів. Вони звалилися йому як сніг на голову. Не знаю, звідки він довідався про це. Може, з листа чи через якусь свістку? Саме ця новина про її найближчі плани і змусила його відразу ж у всьому зізнатися. Розповісти всю цю історію своєму дядькові, полишивши себе на його милість. І покласти таким чином кінець у тому жалюгідному стану таємничості, що існував так довго. Нарешті Емма почала прислухатися пельніше. «Незабаром я отримую від нього звістку. Продовжила місіс Вестон. Коли ми розставалися, він сказав мені, що незабаром напише, і з його розмови я зрозуміла, що йтиметься про численні подробиці, які він не міг повідати зараз. Тож давайте дочекаємося, доки прийде його лист. З нього ми, можливо, дізнаємося про деякі пом'якшуючі обставини. Багато чого він зробить простим і зрозумілим, хоча зараз воно таким не виглядає. Давайте не судити суворо. Не поспішаємо звинувачувати його. Будьмо терплячими. Я не можу не любити його, і тепер, коли виявилась одна обставина, одна дуже важлива обставина, я дійсно хочу, щоб усе скінчилось якомога краще. І сподіваюся, що так воно й буде. Напевне, вони самі сильно страждали від своєї системи таємності і приховування. Щось не видно, що він дуже страждав, сухо відповіла Емма. «Ну як усе це сприйняв містер Черчилль?» «Що найсприятливіше для свого племінника», – дав згоду майже без заперечень. «Ви тільки уявіть собі, які переміни відбулись у цій родині протягом одного лише тижня. За життя бідолашний місіс Черчилль не було, як мені здається, ніякої надії і ніякої можливості, але не встигли її тлінні останки спочити в сімейному склепі», як її чоловіка переконує діяти в її бажанню? Яке це блага, коли недобра воля помирає разом зі своїм володарем? Їй чоловіка не довелося довго умовляти. «Ага», – подумала Емма, – «значить, із Гаріат було б так само». Цю справу вирішили вчора ввечері, і Френк виїхав сьогодні вранці на світанні. Мені здається, що у Гайбері він якийсь час побув у бейців, а потім сюди». Але він так поспішав повернутися до свого дядька, якому він зараз потрібен, як ніколи, що не зміг побути з нами чверті години. Він був дуже збуджений, такий збуджений, що здавався зовсім іншою людиною, в порівнянні з тим, яким я його будь-коли бачила раніше. До всього іншого додалося ще й потрясіння від того, якою хворою він її застав. А він про це не мав і щонайменшої гадки. Було добре видно, як сильно він переживає а ви впевнені в тому, що їхні заручені були оповиті таким суцільним покровом таємничості? Кембели, Діксони... Невже ніхто з них про це не знав? Вимовивши прізвище Діксон, Емма мимоволі злегка почервоніла. Ні, ніхто. Він так і сказав. Жодна людина, крім них самих, про їхні заручені не знала. Що ж, мовила Емма, гадаю, що поступово ми звикнемо до цього факту. І я бажаю їм щастя. Але в мене ніколи не покиня думка, що це був украй огидний вчинок. Що це було, як не система лицемірства і обману, хитрощів і підступності. Приїхати до нас, удаючи відвертість і прямодушність, аби потім, ніби якісь змовники, судити, рядити про всіх нас. А ми, як ті довірливі бовдури, цілу зиму і весну, уявляли, що на рівних засадах, правди і честі спілкуємося з тими двома серед нас – які запросто могли порівнювати свої враження і виносити судження про почуття і слова, що ніколи не призначалися для їхнього слуху. І якщо їм довелося почути про себе щось не дуже приємне, то так їм і треба. «Щодо цього я цілком спокійна», – відповіла місіс Вестон. «Я впевнена, що жодному з них не сказала про іншого нічого такого, щоб хтось із них не чув». «Вам поталанило». Ваша єдина помилка обмежувалася моїм слухом, коли вам здалося, що один наш друг кохає вищезазначену даму. Дійсно, але оскільки я завжди мала винятково гарну думку про міст Джейн Ферфакс, то ніколи, як би не помилялася, не змогла би сказати про неї якось недобре. Що ж до нього, то тут я теж спокійна. У цей момент трохи остронь від вікна з'явився містер Вестон. Явно очікуючи на запрошення Місіс Вестон знаком покликала його І коли він рушив, додала А тепер, моя люба Еммо, благаю вас і словами, і виглядом своїм Заспокоїти його серце Щоб він налаштувався на добре ставлення до цього шлюбу Давайте ставитися до нього тільки добре Бо і справді, що поганого можна сказати про Джейн Ферфакс? Нічого Партія дійсно не надто вдала але якщо це не турбує містера Черчилля, то чому мусимо турбуватися ми? А для нього, я маю на увазі для Френка, якраз може стати щасливою обставиною те, що він полюбив дівчину з таким твердим характером і світлим розумом. Я завжди віддавала їй належне за це. І віддаю й тепер, попри оте єдине значне відхилення від правил пристойності. А в її становищі навіть для такої помилки можна знайти так багато виправдань. «Дійсно, багато!» – схвильовано вигукнула Емма. «Якщо кого й можна виправдати за турботу лише про себе, то це жінку, котра опинилась у становищі Джейн Ферфакс. Думаючи про таких людей, як тут не пригадати фразу? Весь світ для них чужий, чужий його закон!» Емма, зустрівши містера Вестона, з посмішкою вигукнула. «Гарненький жарт ви зі мною, нічого не скажеш!» Цією хитростю ви, напевно, хотіли насміятися над моєю допитливістю і перевірити мою здатність до здогадок. А натомість дуже мене налякали. Можна було подумати, що ви втратили принаймні половину свого майна. А виявилося, що йдеться не про співчуття, а про поздоровлення на вашу адресу. Тож я від усієї душі вітаю вас, містер Вестон, із перспективою отримати зневістки у одну з найкрасивіших і найвихованіших дівчат в Англії. Погляд, яким містер Вестон обмінявся зі своєю дружиною, засвідчив, що виголошена промова йому сподобалась. І що вона справила негайний і підбадьорливий ефект на його настрій. У його обличчі і голосі з'явилася звична для нього жвавість. Він емоційно і вдячно потис Емену руку. А потім, повертаючись до теми, почав говорити таким чином, що стало ясно – ще трохи часу і трохи умовлянь – і він згадуватиме про ці заручини не без задоволення. Його співбесідниці говорили тільки те, що применшувало нерозважливість Френка, чи й згладжувало заперечення. І на той час, коли вони встигли переговорити про це разом, а потім з Емою на зворотному шляху до Гартфілда, містер Вестон уже повністю примирився з тим, що сталося, і вважав ці заручини ледь не найвидатнішою звитівок Френка. Емма. Джейн Остін. Книга третя, розділ одинадцятий. Гарріет. Бідолашна Гарріет. Саме такі слова твердила Емма. Вони несли в собі болісні думки, котрих вона ніяк не могла позбутись, і в котрих для неї крилася справжня неприємність усієї цієї історії. З нею Франк Чачель повівся дуже погано. Погано в багатьох відношеннях але змушувала її так сильно злитися на нього не стільки його поведінка, скільки її власна. Шлося про ту неприємну ситуацію з Гарієт, у котру вона через нього потрапила. Бо саме ця ситуація значно посилювала всі його гріхи. Бідолашна Гарієт, у друге стати дурненькою жертвою, її неправильних уявлень та схильності до зазнайства. І дійсно, пророчими були слова містера Найтлі. Еммо, ви були для Гарріет Сміт поганою подругою. На жаль, нічого, крім ведмежої послуги, вона їй не зробила. Щоправда, в останньому випадку її особистої провини не було, на відміну від першого, де вона стала єдиною і неповторною авторкою болісного непорозуміння, коли навіяла такі почуття, котрі б самі Гарріет ні за що не приверзлися. Бо тут Гарріет сама зізналась у своїх почуттях і небайдужості до Френка Черчилля, Ще перед тим, як вона навіть встигла зробити хоч якийсь натяк стосовно цієї теми. Але Ема відчувала себе повністю винуватою в тому, що заохотила ці почуття, котрі навпаки, мусила придушити. Вона могла б запобігти їх поширенню і поглибленню. її особистого впливу на гаріт було б цілком достатньо. І тепер вона дуже жалкувала, що не зробила цього. Вона відчувала, що ризикувала щастям своєї подруги, не маючи на це достатніх підстав. Треба було скористатися здоровим глуздом і сказати Гаррєт, що та не мусить дозволяти собі навіть думати про нього, і що існує лише один шанс проти п'ятисот, що він коли-небудь зверне на неї увагу. «Та у здорового глузду, – подумала Ема, – мені якраз і не вистачило». Вона була вкрай зла на себе. Якби її злість не розповсюджувалася ще й на Франка Черчилля, то це було би просто нестерпно. Що ж до Джейн Ферфакс, то наразі для Еми зникали всі підстави турбуватися про неї. Одних турбот про Гарріет було вже достатньо. Їй більш не треба було перейматися негараздами Джейн, чиї проблеми і чиє слабке здоров'я, що мали, звичайно ж, одну й ту саму причину, вимагали однаково пильної уваги. Її дні злиднів і приниження дійшли кінця, Незабаром її негараздам буде покладено край. І вона стане здоровою, щасливою і багатою. Тепер Ама почала здогадуватися, чому Джейн погребувала знаками уваги з її боку. Але це відкриття залишило відкритими багато другорядних питань. Безперечно, що це було від звичайних ревнощів. В очах Джейн вона була і суперницею. Тому й не дивно, що все пропоноване на знак поваги чи турботи – Відкидалося. Карета для прогулянки цілком могла вважатися знаряддям для тортур, а їжа з гартфілдівської комори – отрутою. Тепер вона все розуміла. І тією мірою, якою її міг абстрагуватися від несправедливості та егоїзму роздратованих почуттів, вона не могла не визнати, що Джейн Ферфакс цілком заслужила і своє нове становище, і своє щастя. Але бідолашна Гаріт була провиною набагато серйознішою. Ніхто так не заслуговував на співчуття, як вона. Ема дуже боялася, що друге розчарування стане для Гаррія набагато сильнішим ударом, ніж перше. Принаймні так мало бути, якщо зважати на те високе становище останнього об'єкта поклоніння, і якщо судити з того явно сильнішого впливу на свідомість Гаріт, результатом якого стала стриманість і самовладання. Однак вона мусить повідомити болісну правду якомога швидше. У словах, мовлених містером Вестоном про розставанні, прозвучало веління таємничості. Поки що цю справу потрібно тримати в секреті. На цьому наполягав містер Черчилль на знак поваги до його щойно померлої дружини. І всі зійшлися на тому, що це не більше, ніж належний декорум. Ема пообіцяла йому дотримуватися таємничості, але все одно для Гарріат потрібно буде зробити виняток це був її першочерговий обов'язок. Незважаючи на своє роздратування, Ема не могла не відчувати сміховинність ситуації, бо вона мала по відношенню до Гаррія виконати такий же неприємний і делікатний обов'язок, який місіс Вестон тільки не виконала по відношенню до неї. Відомості, що з таким збентеженням повідомили їй. Вона мала тепер повідомити іншій. Її серце затріпотіло, коли вона почула голос Гарріт і її кроки. Отак, От подумалось їй, почувалася, мабуть, і сердечна місіс Вестон у Рендолзі, зачувши її кроки. От якби ще й результат оголошення таємниці був таким самим. На жаль, на це не могло бути ніяких сподівань. — Ну, як вам остання новина, міс Вудхаус? — вигукнула Гарріт, майже вбігши у кімнату. «Хто б міг подумати?» «Про які новини ти говориш?» – відповіла Емма, не здатна з вигляду чи голосу здогадатися, чи Гаррі дійсно щось уже прочула. «Про Джейн Ферфакс. Чи ви чули коли-небудь таку дивину?» «Ой, не бійтеся поділитися цим зі мною, бо містер Вестон саме мені про це розповів. Я тільки на ну, його зустріла. Він сказав, що це має бути великою таємницею. Тож я подумала, що не скажу про це нікому, крім вас». Та він сказав, що ви вже знаєте. «Про що розповів тобі містер Вестон?» – спитала Ема, все іще почуваючись з пантеличиною. «Ой, він розповів мені все про те, що Джейн Ферфакс і містер Френк Черчилль мають побратись, і що вони тривалий час були таємно заручені одне з одним. Все це так дивно?» «Все це справді було дуже дивно». Поведінка Гарріет була настільки дивною, що Емма відмовлялася зрозуміти її. Схоже, що в неї абсолютно помінявся характер. Здається, що це відкриття не викликало в неї ані збентеження, ані розчарування, ніякої турбованості. Емма дивилася на неї, втративши дар мови. «Ви могли собі уявити, – вигукнула Гарріет, – що він її кохає? – Ну, ви, може, і змогли б. – Ви змогли б, – спалахнувши рум'янцем. – поздатні бачити душу іншої людини, але навряд чи хтось інший міг би. «Даю слово», – відповіла Емма, – «що я починаю сумніватись у наявності в мене такого таланту. Ти серйозно питаєш мене, чи не припускала я, що він кохає іншу, коли водночас я обережно, якщо не відверто, заохочувала тебе дати волю власним почуттям. До останньої години я не мала ані найменшої гадки про те, що містер Франк Черчилль, Має якесь відношення до Джейн Ферфакс взагалі. Можеш не сумніватися, що коли б я мала якісь підозри, то неодмінно тебе попередила б належним чином. «Мене?» – здивовано скрикнула Гаррят і почервоніла. «А навіщо вам треба було попереджати мене? Невже ви думаєте, що мене якоюсь мірою цікавить містер Френк Чэрчель?» «Я в захопленні від того, що ти розмовляєш про це з такою байдужістю» відповіла Емма і всміхнулась. «Але ж ти не будеш заперечувати, що був час, і не так давно, коли ти давала мені всі підстави гадати, що він таки цікавить тебе?» «То він? Та ніколи!» «Люба, Вудхаус, засмучено відвертаючись. «Як ви могли так помилитися в мені?» «Гарріет!» – скрикнула Емма після секундної паузи. «Про що ти говориш? Боже праведний, що ти маєш на увазі?» Я і помилилася в тобі. Значить, у такому разі я маю припустити, що. Далі говорити вона була просто не в змозі. Утративши дар мови, Ема присіла, зострахом чекаючи на відповідь Гарріет. Гарріет, що стояла, відвернувшись, трохи віддалік, спочатку не сказала нічого, а коли заговорила, то голос її був так само схвильований, як і в Еми. А я й не думала, почала вона, що ви неправильно мене зрозумієте. Я пам'ятаю, що ми домовилися ніколи не називати його по імені, але враховуючи, що він є настільки кращим, безмежно кращим за інших, я й гадки не мала, що можна було мати на увазі когось іще. І до чого тут містер Френк Черчилль? Та в компанії, ніхто б на нього й не поглянув. Сподіваюсь, я маю кращий смак, ніж думати про містера Френка Черчилля, який поруч із ним виглядає просто жалюгідно. Узагалі дивно, що ви могли так помилитися Але ж, якби ви не поставилися схвально і майже заохочувально до мого почуття То я б і думати про нього боялася, вважаючи це надмірним нахабством зі свого боку Якби ви з самого початку не сказали мені, що трапляються і дивовижніші речі Що бували і більш нерівні шлюби, саме так ви і сказали То я б не посміла дати волю своїм почуттям Я б не зважила це за можливе «Але якщо навіть ви, хто знав його так довго...» «Гар'єт!» – скрикнула Емма, рішуче беручи себе в руки. «Давай усе з'ясуємо, щоб не робити помилок надалі. Ти маєш на увазі містера Найтлі?» «Звичайно ж, ні про кого іншого я ніколи не думала. І вважала, що вам відомо про це. Коли ми говорили про нього, то це було ясно як божий день». «Я б не сказала...» Мовила Ема з напускною байдужістю. Бо все, що ти мені тоді говорила, начебто стосувалося зовсім іншої особи. Я майже впевнена, що ти назвала ім'я Френка Черчилля. Мені здавалося, що, говорячи про послугу, ти мала на увазі те, що він урятував тебе від циган. Ой, міс Вудхаус, як ви могли забути? Люба моя Гаррєт, я прекрасно пам'ятаю суть мовленого мною з цього приводу. Я сказала, що твоє кохання мене зовсім не дивує, що воно, зважаючи на ту послугу, яку він тобі надав, є річчю цілком природною. І ти з цим погодилась і згадувала про цю послугу з великою вдячністю, навіть описувала свої почуття, коли побачила, що він збирається прийти тобі на допомогу. Це запам'яталося мені дуже добре. «О, Господи!» – скрикнула Гаріт. «Тепер я розумію, що ви мали на увазі». Але під час цієї розмови я думала зовсім про інше. Я думала не про циган і не Френка Черчіля я мала на увазі. Зовсім ні. Дещо піднесено. Я думала тоді про більш цінні для мене обставини. Про те, як містер Найтлі підійшов і запросив мене до танцю, коли цього не схотів робити містер Елтон. Це був вияв доброти. Це була шляхетна поблажливість і великодушність, Саме ця послуга змусила мене думати, наскільки кращим він є за будь-кого іншого. «Сили небесні!» – вигукнула Емма. «Яка непростима! Яка гідна жалю помилка! Що ж робити?» «Значить, ви б не стали мене заохочувати, якби зрозуміли правильно!» «Що ж, якби це була інша людина, то було б так погано, що далі нікуди. Тепер же цілком можливо, що...» На кілька секунд вона замовкла. Емма втратила дар мови. «Зовсім не дивно, міс Вудхаус, – продовжила Гарріт, що ви усвідомлюєте ту велику нерівність, що існує між мною або кимось іншим та цими двома. Ви, напевне, вважаєте одного з них у 500 мільйонів разів кращим за іншого. Але я сподіваюся, міс Вудхаус, що коли припустити, що коли, яким би дивним це не здавалося, але ж ви самі казали, що траплялись і дивовижніші речі, шлюби більш нерівні, ніж той, що міг відбутися між містером Френком Черчілем і мною. Тому, якщо подібні речі траплялися раніше, і якщо мені невимовно поталанить настільки, що містер Натти не прийматиме до уваги нерівність між нами, то сподіваюся, міс Вудхаус, що ви не будете налаштовувати себе проти цього і не намагатиметеся цьому протидіяти. «Але я не маю жодних сумнівів, що ви вище такої поведінки!» Гарріт стояла біля одного з вікон. Ема обернулася до неї і, цепенюючи від жаху, пухапцем промовила. «І ти гадаєш, що містер Найтлі поділяє твою симпатію?» «Так», – скромно, але впевнено відповіла Гарріт. «Гадаю, що поділяє!» Ема відразу ж віддала погляд. Декілька хвилин вона сиділа непорушно, і розмірковувала. Цього часу їй вистачило, щоб прислухатися до власного серця. Раз уже в розум, такий, який мала вона, закралася підозра, то він починав працювати дуже швидко. Вона доторкнулася до правди, вона з нею змирилася, вона її усвідомила. Чому буде набагато гірше, коли Галлєд кохатиме містера Найтлі, а не Френка Черчіля. І чому ця біда так страхітливо посилювалася тим, що Гар'єт плекала певні надії на взаємність. Та тому, що містер Найтлі мусить удружитися тільки з нею, і більше ні з ким. Зі швидкістю стріли ця думка промайнула крізь її мозок. За ті ж самі декілька хвилин вона, як і серце, побачила також і власну поведінку. Емма побачила її з такою ясністю, з якою не вдавалося зробити це раніше. Як нерозважливо поводилася вона з Гар'єт. Діяла наче в якомусь безумстві, якомусь засліпленні. Ема вжахнулася від власних вчинків і ладна була схарактеризувати їх щонайгіршими, найгіршими, які тільки є, словами. Однак, незважаючи на всі ці страхітливі промахи, якась частина її самоповаги, якась турбота про власну репутацію, а також сильне почуття справедливості по відношенню до Гар'єт, бо дівчина, які наверзлося, що її кохає містер Найтлі, не потребувала ніякого співчуття, але згідно з цією справедливістю Емма не мусила засмучувати її зараз жодним виявом холодності зі свого боку, дали Еммі сили сидіти і далі сприймати ситуацію зі спокоєм і навіть позірною доброзичливістю. Їй же самій вигідніше було дізнатися, наскільки далеко сягають сподівання Гарріт. До того ж, Гарріет не зробила нічого, щоб позбутися поваги та турботи, які вона їй виявляла. І тим більше не заслуговувала на погорду від людини, чиї поради жодного разу не пішли їй на користь. Тож, відірвавшись від міркувань і придушивши свої емоції, Емма знову звернулася до Гарріет і вже більш заохочувальним тоном поновила розмову. Що ж до теми, з якої ця розмова почалася, то про казкову історію Джейн Ферфакс швидко забули – і втратили до неї інтерес. Бо Бог на думці був лише містер Найтлі, і вони самі. Гарріет, незважаючи на те, що перебувала у владі приємних фантазій, зраділа, однак, коли від них її відірвала заохочувальна манера такого знавця душ і такої подруги, як міс Вудхаус. Вона тільки чекала на запрошення, щоб повідати історію своїх сподівань із захватом, та тремтячим від хвилювання голосом. Еммі, коли вона запитувала чи слухала, краще за Гарріет удавалося приховати власне тремтливе хвилювання. Але хвилювалася вона і тремтіла ніяк не менше. Говорила досить упевненим голосом, але розум її був у такому жахливому сум'яті, до якого тільки могли спричинити такий самовияв, така несподівана поява загрози, така суміш раптових, і бентежливих емоцій. Із великим внутрішнім напруженням, але і з великим зовнішнім спокоєм, прислухалася вона до тих подробиць, які викладала Гарріат. Звичайно ж, марно було сподіватися, що ці подробиці викладатимуться методично. Чи добре впорядковано, чи добрим стилем. Але вони містили, якщо абстрагуватися від плутанини і повторів, той сенс, від якого настрій її упав. Особливо, коли вона сама пригадала про обставини, що підтверджували значне поліпшення думки містера Найтлі про Гаррієт. Сама ж Гаррієт усвідомлювала зміну його поведінки після тих двох вирішальних танців. З цього приводу Еммі пригадалося, що він визнав її набагато цікавішою, ніж очікував. З того вечора або принаймні з того часу, як міс Вудхаус спонукала й до думок про нього, Гаррієт стала помічати – що він почав розмовляти з нею набагато частіше, ніж раніше. І взагалі, містер Найтлі став поводитися з нею зовсім по-іншому – з добротою і ніжністю. Останнім часом вона все більше і більше це усвідомлювала. Коли вони всі разом прогулювалися, він так часто підходив і йшов поруч із нею, і так пригарно з нею розмовляв. Схоже було, що містер Найтлі намагався зав'язати з нею знайомство – Ема знала, що, скоріш за все, так воно й було. Вона часто і так само виразно помічала цю переміну. Гарріет повторила сказані ним про неї слова схвалення і похвали. І Ема знала, що вони дуже схожі на те, що вона чула від нього про Гарріет. Він хвалив її за те, що вона безхитрісна і щира. За те, що має прості, чесні та великодушні почуття. Ема знала, що містер Найтлів бачав у Гарріет такі позитивні риси. Він часто говорив їй про них. Багато з того, що жило в пам'яті Гарріет, численні невеличкі подробиці тієї уваги, що він їй приділяв, погляди, фрази, пересаджування з одного стільця на інший, прихований комплімент, Ема не помітила, бо не підозрювала. Обставини, розповідь про які розтягнулася б на півгодини, і які містили численні докази для тієї, котра їх бачила, пройшли непомічними для тієї, котра про них тепер слухала. Але частково Ема сама була свідком тих останніх двох із пригаданих випадків, що приховували в собі найсильнішу надію для Гаррієт. Перший – це коли він прогулювався разом із нею, окремо від інших, уздовж Липової алеї в Донвелі, де вони певний час ішли поруч до того, як прийшла Ема. Містер Найтлі навмисне, так і здалося, постарався відокремити її від інших і з самого початку говорив так по-особливому, як ніколи не говорив з нею раніше. Дійсно, як ніколи раніше. При згадці про це Гаріет не втрималась і залилася рум'янцем. Здавалося, що іще трохи, і він запитає, чи любить вона кого-небудь. Але як тільки міс Вудхаус зібралася приєднатися до них – він змінив тему і почав розмовляти про сільське господарство. Другий випадок – це коли він просидів, проговоривши з нею майже півгодини перед тим, як Емма повернулася зі своїх відвідин. Це було саме того ранку, коли він востаннє був у Гартфілді, незважаючи на те, що коли він тільки прийшов, то сказав, що не затримається довше, ніж на п'ять хвилин. А ще він сказав їй під час розмови, що хоча йому й треба з'їздити до Лондона, Полишати домівку зовсім не хочеться. Ема визнала, що це було набагато більше, ніж він сказав їй. Той набагато вищий ступінь довіри, яку він виявив у цьому випадку до Гарріт, образив ему надзвичайно сильно. І з приводу першого випадку вона, трохи подумавши, обережно поставила таке запитання А може, а може бути, так, що питаючи про твої сердечні уподобання. «Містер Найтлі робив натяк на містера Мартіна? Може, він мав на увазі інтерес містера Мартіна?» Але Гарріат задерекувато відкинула таке припущення. «Містер Мартін? Боже, Борони! Ніхто й гадки не мав про містера Мартіна! Не така я тепер простачка, щоби побиватися за містером Мартіном чи давати підстави підозрювати мене в цьому!» Виклавши свої свідчення, Гарріат звернулася до своєї дорогої міс-вудхаус – або та сказала, чи має вона якісь підстави для сподівань. Раніше б я ніколи не наважилася про це подумати, сказала вона. Коли б не ви. Це ви сказали, щоб я придивлялася до нього і брала приклад із його поведінки. Тож я так і вчинила. Але тепер мені починає здаватися, що я можу бути гідною його. І якщо я стану його обраницею, то було б чудо чудес. Ця промова викликала болісні почуття, і були вони такими сильними, що Емі довелося докласти чималих зусиль, аби спромогтися на таку відповідь. Гаріт, єдине, що я можу сказати, це те, що містер Найтлі буде останнім, хто дозволить собі демонструвати якісь жінці почуття сильніші, ніж він має насправді. Здавалося, що Гарріет готова була обожнювати свою подругу за таку б надійливу фразу. Від бурхливих виявів захвату і її вдячності, котрі в цьому випадку перетворилися б на жахливі тортури, Ему врятував звук батькових кроків. Він прямував через залу. Гаррєт почувалася надто збудженою, щоб із ним зустрічатися. Вона не встигне взяти себе в руки, і містер Вудхаус розхвилюється. Тому краще їй піти. Тож за енергійного сприяння своєї подруги вона вийшла через інші двері. Тільки-но вона вийшла – в Еммі вирвалося мимоволі «О господи, краще б я ніколи її не зустрічала». Решти дня і вечора, що прийшов йому вслід, не вистачило Еммі для роздумів. Вона почувалася зовсім спантеличнею, перебувала в сум'ятті від усього того, що звалилося на неї за останні декілька годин. Кожна мить приносила нову несподіванку, і кожна несподіванка несла з собою приниження». Як у всьому цьому розібратися? У чому причина того самообману, який вона напустила на себе і серед якого жила? Які жахливі помилки, яке засліплення розуму і серця? Вона то сиділа непорушно, то походжала і в кімнаті, і серед чагарників, і в кожному місці, кожному положенні усвідомлювала, що вся її поведінка була хиткою і непослідовною. Вона піддавалася принизливому впливу інших людей. Ще принизливіше піддавалася впливу власних ілюзій. Ема вирішила, що вона – людина вкрай нещасна, і що з цього дня життя їй буде являти суцільне нещастя. Спочатку була спроба зрозуміти власну душу і зрозуміти добре. Для цієї мети було витрачено всі вільні від догляду за батьком хвилини, кожний момент мимовільного безділля. Відколи містер Найтлі став таким дорогим для неї, про що свідчило тепер кожне її почуття? Коли почався його вплив? Саме оцей вплив? Коли йому вдалося досягти такої міри її симпатії, яку вдалося колись, хоч і ненадовго, досягти Френку Черчиллю? Пригадуючи минуле, вона порівняла цих двох чоловіків. Такими, якими їх завжди оцінювала відтоді, як познайомилася з останнім із них Вона мусила зробити це значно раніше Але який жаль, їй ніколи раніше не спадало на думку порівнювати Вона збагнула, що завжди вважала містера Найтлі незрівняно вищим за інших Завжди його увага і повага були для неї безкінечно дорогими Вона побачила, що переконуючи себе в протилежному, фантазуючи чи, не, чи на злу, перебувала під впливом самообману, зовсім не прислухалася до власного серця, коротше кажучи, ніколи по справжньому не любила Френка Черчіля взагалі. Таким був її висновок після першої низки роздумів. Отаке От знання про себе отримала вона як відповідь на перше запитання, при вивченні власної душі. Їй не знадобилося на це багато часу вона була засмучена і обурена. Вона соромилася всіх своїх виявлених передосліджені почуттів, крім одного – почуття до містера Ранетлі. Всі інші власні думки викликали в неї огиду. Із неприпустимим і нестерпним марнославством вона вважала себе здатною проникнути в таємниці чужих душ. Із непростимою самовпевненістю намагалася розпоряджатися чужими долями. Усі її погляди виявилися помилковими, їй не вдалося досягти нічого, нічого, крім негараздів. Вона накликала біду на Гар'єт, на себе і не доведи господи на містера Найтлі. Якщо цьому найнерівнішому із нерівних шлюбів судилося здійснитися, то вся провина за спонукання до нього мусить лягти на неї. Бо його симпатія могла виникнути лише внаслідок усвідомлення ним симпатії з боку Гарріет. І навіть якщо це не так, то все одно, він ніколи б не познайомився з Гарріет, якби не її дурна примха. Містер Найтлі і Гарріет Сміт Перед таким єднанням маркнуло будь-що. У порівнянні з ним, кохання Френка Черчіля і Джейн Ферфакс стало здаватися чимось пересічним, банальним, застарілим, чимось таким, що не викликає подиву, про що нема чого ні сказати, ні подумати. Містер Найтлі і Гаррієт Сміт Яке підвищення становища з її боку Яке приниження з його Амі навіть подумати було страшно про те, як низько він упаде в очах оточуючих Вона вже бачила презирливі посмішки, злостиву радість і кепкування Приниження і відразу його брата І незлічені неприємності для себе Чи можливо це? Ні, ніколи але ж нічого неможливого немає. Хіба це рідкість, коли чоловік неабияких здібностей і становища потрапляє в тенета особи зовсім його недостойної? Хіба це дивина, коли хтось, кому, можливо, просто бракує часу шукати собі пару, стає надбанням дівчини, котра займається такими пошуками? Хіба вперше в цьому світі зустрічаються нерівність, непослідовність, невідповідність, Несумірність і несумісність. Хіба вперше випадковість і обставини, як другорядні причини, скеровують долю людини? Господи, і навіщо вона звернула свою увагу на Гарріт, Залишила б її там, де їй місце. А саме про це він і говорив. Якби вона зі своєю невимовною дурістю не завадила їй вийти заміж за достойного молодого чоловіка – який забезпечив би їй щастя і повагу в тій лінії життя, яка їй випала, то все було б прекрасно, не було б таких страхітливих наслідків. Яке нечуване нахабство з боку Гарріет спрямувати свої погляди на містера Найтлі. Як вона насмілилась уявити себе обраницею такого чоловіка, ще не знаючи про це напевне. Але Гарріет уже не була такою тихенькою скромницею, як раніше. Здавалося, вона вже мало переймалася тим, що є не надто розумною і не надто родовитою. Здається, що колись її сильніше турбувало, чи зволить містер Елтон узяти її за дружину, ніж тепер аналогічне бажання з боку містера Найтлі. Який жаль! Та хіба ця пихатість теж не є її власним витвором? Хто як не вона сама, що сили старався прощепити Гарріет поняття власної значущості? Хто як не вона... Навчив її прагнути високого становища, твердив про всі підстави, вдало вийти заміж і потрапити до найвищого товариства. Якщо колись Гарія була скромною, а тепер марнославною, то це теж її заслуга.